Волося чорне, руки довгі з довгими пазурями. Одяг на ньому німецького крою, найчастіше фрак. Капелюх високий. А в цих описах з верхнього вигляду чортів не тяжко вгледіти ознаки уявлень дуже ріжних епох. Починаючи з класичної старовини – Роги, козині ноги, хвіст, вогняні очі та інші атрибути поганських богів І кінчаючи комічними для славянина гачкуватим носом, довгими руками, капелюхом та фраком німця Коли чорт прибирає людський вигляд, то він цілком подібний до людини Тільки ззаду у нього висять тельбухи але чорти можуть прибирати й усі інші форми. Вони перекидаються дитиною, паном, жінкою, вівцем, цапом, півним, ріжними іншими тваринами. Крім звичайної собаки, бо псів вони не люблять. А В деяких легендах, однак, чорти з'являються іноді у вигляді білого хорта. Чорт може також прибирати і форми різних неживих річей. Колеса, клубка, хмари, вихоря, тощо. А також він уміє робитися невидким, а розсипатися з гомоном та реготом. Те, що ми сказали про народне розуміння чортів, характеризує також і всю їхню чинність. На Україні – це немогутній дух, здатний вчинити якесь грандіозне лихо. Це просто істота, що змагає безнастанно тільки для того, щоб зробити якусь капость всім і кожному, зокрема. Починаючи з Бога, що його творові він наплював у груди, та кінчаючи останньою людиною. Чорт використовує кожну найменшу недбалість чи людську слабість, щоб зробити якубудь капость. Саме капость, а не поважну шкоду, що на неї йому бракує сили. Чорти можуть затягти людину в болото, садити її в рот замість люльки шматок кізяку, дати замість грошей купу черепків, порвати одежу, посварити з родичами та з приятелями. Одна дуже побожна людина – Виявляла свою побожність тим, що молилася в церкві до образів, а чортові, намальованому на образі страшного суду, давала дулю. Чорт розгнівався, та щоб помститися, попереносив до цієї людини в комору ріжні церковні речі, щоб того вважали за злодія. Чортові теж приписують ріжні вигадки на шкоду людям і передусім винахід горілки. Йому теж приписують все гомінке горюче і смердюче, а саме млин, козу, нафту тощо, не кажучи вже про незрозумілі та незвичайні речі, як от паровоз, телеграф, телефон тощо. Опанувати людину, хоч би й таку, що продала йому свою душу, Чорт за її життя не може. А затягти живого в пекло він може тільки жида. Та й то тільки один день на рік у судний день. І народ оповідає, що в цей день завше таким способом зникає безвісти по кілька жидів у кожному містечку. Побачити чорта та ввійти з ним у зносини. Справа зовсім не тяжка. Для того треба вийти вночі на перехрестя доріг, а за три рази свиснути чи гукнути грицю без п'ят. Чорт негайно і з'явиться у вигляді невеликого панича, і з ним можна скласти умову на продаж йому своєї душі. За певні послуги. Головно, звичайно, за гроші. Договір цей мусить бути підписаний кров'ю того, хто договорився. І беруть кров з порізаного мізинця. Ніж для цього та перо є завжди в запасі у чорта. Цим договором можна